«Чи дозволить великий магістр включити ім'я нашого ворога до обряду?» Це запитання було поставлено таким тоном, що одразу ставало зрозуміло. Дозвіл магістра то в станові не дуже то й потрібен. Аватара, як мені здалося, здригнувся і судомно наковтнув неіснуючу слину. Запала мовчанка. Інквізитор не зводив з великого магістра свого важкого, вимогливого погляду, доки той врешті не сказав того, що й мав сказати. «Що ж, хай буде так!»